Не то тепер село, що було сто літ тому. На Сиріцькому горбі довкола дідизни Простерлася ціла вулиця. З дідової криниці трубами провели воду в школу, в дитсадок, до сільської управи. А камінь лежить собі, Лежить, як сто років тому, Обмитий дощами і нагрітий сонцем. Я люблю сюди приходити І сидіти на ньому, як любив дідо. Родова пам'ять кличе мене сюди Бо з роду все починається Родина, народ, родова мова і родова сила І ти, як краплина, повниш всю ріку далі І не смієш порушити її чистоти і глибини Тоді в минулому твоєму буде радість І в майбутньому матимеш надію Я часто думаю собі Що мого діда так приліпило до тієї брили І що мене так прив'язує І вікова пелена часу розсувається І приходить розуміння Дідо міг не викопати криницю І не пустити тут свій корінь Але він викопав і камінь йому не завадив. Камінь відкрив йому силу і терпіння. Діда робився не тому, що було легко, він це робив тому, що було тяжко. Простий копилець, один, як перст у світі, зрозумів, доки він може терпіти, доти він твердий і непорушний, як камінь. І коли пив з криниці воду, позирав на плиту – і очі його тепліли, а руки тверділи, бо в тяжку годину він сам ставав тим каменем, каменем терпіння. І ніякі громи й блискавки долі не могли зрушити його і розколоти. І мені, на щастя, відкрилася та наука. Все, що я шукав, було в мені. Його лише належало відкрити, звільнити від сміття, Найбільшу цінність, яку я здобув за життя, це свобода. Внутрішня свобода. Звільнення від страху, від забобону, марних клопотів, облудних пристрастей, людських обмов. Що посієш, та й пожнеш. А зерна для посіву добираємо щодня. І коли сіємо в душі своїй світлі й добрі думки, вони проростуть бажаним жнивом. Те, що хочеш мати, про те й думай. Яким хочеш себе видіти, таким і уявляй. І матимеш, і будеш змінюватись, бо добра думка, як смирякова смола, може затверднути коштовним каменем. Полюбіть свою долю, відкрийтеся їй, і терпляче прийміть її такою, якою вона є. І вона прийме вас такими, якими ви є. Основне для мене – світло, за яким я все життя йду, і яке сам змагаюся нести для інших, як той світлячок, що крихіткою світла пом'якшує ніч. Знаю, що ніч мені не зломити, та все одно свічу». Мені подобається притча про святого Августина. Коли до нього хтось підійшов, він стриг овець. Той зазвідав, ось припустимо, ти стрижеш овець, а всю мить настає страшний суд. Що ти робитимеш? Буду стригти овець, відповів святий Августин. Я захищав людину від іншої людини, «І від самої себе. Я вчив звільнятися від страху і від хвороб, бо в здорової людини свій шлях у житті, і в хворої – свій. І той, і другий ведуть до одного конечного пристанища, та одна людина пройде цей шлях легко і втішно, а друга – навпаки. Я вчив очищуватися, зіскрібати з душ учорашній вчорашній день, Бо в життя, яке над нами, не можна входити з вчорашнім брудом. Чим раніше все зрозуміємо, тим краще нам буде і тут, і там. Я вчив бачити у всьому прояв Всевишньої волі. Тоді ніяка жура ваша не лишиться без вирішення. Тоді не чекатимеш раю, будеш у ньому вже тут, на землі. Я вчив молитвами наповнювати порожнечу віку. Тоді навіть часи безбарвності набувають живих барв. Я вчив діяльно любити свою землю, бо патріот – це той, котрий береже цілість свого роду, виховує родину в порядності і національному дусі, береже в родючому і красивому стані землю, яку дали йому патер-господь і патер-батько. Все – Істинний патріот, живий стовп нації, а не той, хто лише збуджено плеще язиком про любов до батьківщини. Я вчив виховувати дітей м'якою правдою і твердою любов'ю. В жадобі правди і справедливості. Кожен хлопчик має виростати борцем, що готовий захистити як родину, так і вітчизну, і віру а живучи в мирний час, повинен боротися за вдосконалення життя своєї родини і вітчизни. Тоді можемо бути спокійними за наш народ, за нашу країну. Я вчив не боятися вмирущости, не боятися забуття. Робіть те, що переживе вас, те, що зробите лише ви і ніхто інший. Робіть це для загального добра, для батьківщини, для родини. Бо всьому і закладена наша вічність. Десятиліттями я живу в одному місці, роблю одну роботу, Веду бесіди з одними і тими самими людьми. Сідаю за той же стіл у той же час, і їм майже однакову їжу. Лягаю в один час в одну постіль. Минають літа, але ніщо не міняється ні довкілля, ні сам я, бо не міняється моя душа. Дивлюся на образи діда, матері, сестер, на їх онуків і правнуків, і здається, що я на цьому світі був завжди, і буду вічно, як той камінь, камінь терпіння. Мене називають вічником, знатником, відуном. Але що я знаю, що я відаю? Хіба лише те, що я занесена вітром часу. Порошина якоїсь галактики, жива Порошина, що у вирізаного життя затвердла в перлину вічності, аби колись знову засвітитися зоряною крихіткою в небесному безмір'ї. Так, я вічник». прихильної долі, отим новинарем, що на Мукачівських пагорбах удячно всотував його науку життя, був я. Таки справдилося віщування вчителя. Обіцяна копійка перевернулася. Прийшов час перелити ті мудрі казання в книжне письмо. І зараз це я радо сповняю, покликавши собі на поміч серце. Може, бодай на дрібку, примножиться довкола світла знання і радості. Інакше, для чого мордувати руку і нищити папір? Доки ми пам'ятаємо, доки нас пам'ятають, доти живе закон вічності. Весна, літо, осінь 2010 -го. Хуст, Мукачево, Острів Кріт, Село Косино. Книгу записано студією «Наш формат» у 2013 році. Читав заслужений артист України Борис Лобода, звукорежисер Володимир Муллер.